А я не так те бачу. Якщо ви були уважні, то мали зазначити, скільки часу відтоді, коли я був у них, проминуло. А проминуло п'ять місяців. Начальство лізгоспу не спішило роздавати нагороди, щоб довгим часом утихомерилися обурення колективу, з того приводу, що я залишався ненагороджений. То що, за п'ять місяців не знайшлося 15 хвилин часу, щоб набрати номер телефону до директора лісгоспу і сказати, розберіться з сектантом Марчуком і не порушуйте радянських законів? І все? Навіть наказа не потрібно було писати. Вони б митю все зробили. А ви кажете, не дотягнули. Якщо не дотягнули, за один місяць ще чотири залишалося. Було коли пригадати про скривджену граблену людину. Справа з золотою медалю – це рідкісна справа. Не так легко її забути. Чи багато маєте в області людей, нагороджених золотою медаллю? Не знаю. Але думаю, що, можливо, хтось десь є, сказав він. Павел Григорович продовжив я. Я добре розумію, що я кажу. У гіркоті свої я все передумав, зважив і на всі боки перекантував цю справу. І одне бачив. Директор лісгоспу набрехав мені на районне начальство. Районне начальство набрехало мені теж. І навіть не пробуйте мені казати, що вони забули, чи щось їм часу не вистачило. П'ять місяців – це 150 днів. І як вони навіть за стільки днів не пригадали, що людина приходила з каргою, і ми її обіцяли? Якби вчора на 149 дні Згадали про мене і поцікавилися моєю справою, я не був би сьогодні у вас. А так я переконався, що все те в одному вузлі, і дискримінація віруючих у нас на Буковині процвітає. І якщо так програмовано державою, щоб вона процвітала, то хай цвіте. Але будьте чесні, чому б не викликати того сектанта і не об'яснити йому, шановний товаришу, при всі нашій повазі до вас за ваш талант, за ваші всі зусилля, витрачені на благодість Господу, ми, на жаль, не можемо допустити вас до нагороди. Тому що, згідно законодавства по релігійним культам, такий-то параграф чи пункт забороняє нам. І все. Вищі закону не скочиш. Потиснули б один одному руки і далі залишилися людьми один перед одним. А то ні. В очі світять, а на устах і в ділах – неправда. Компроментують самі себе. І ось я перед вами, Павел Григорович, добре розумію, наскільки це важко для вас бути посередником між своїми і скривдженими. Розумію, дуже розумію, але обминути вас не можу. Тому що всі мої подальніші дії будуть неправомочні, якщо я не піду по порядку субординації і станції. Тепер ваше слово. Якщо ви одобрите те, що відбулося, мені дорога відкривається йти далі. Якщо ні, я ще наберуся терпеливості почекати на ваші дії. Знову сидів товариш Подольський, опертий ліктями на стіл, а долонями, охвативши голову, думав. Той другий товариш Подольського ввічливо звернувся до мене. «Никодим Манолюч, ви, думаю, розумієте, як далеко це все зайшло? Про минуло п'ять місяців. Та справа з нагородами вже давно закрита. Та золота медаль, мабуть, вже комусь другому присуджена і вручена. Ворушити тепер те все – це майже непідсильно. Проминуло багато часу. Ви сказали, що п'ять місяців. Місцеве начальство затримувало вручення нагород, ніби щоб довгим часом осідалося обурення колективу з причини, що вас не нагородили. Це дійсно так? Я став відповідати. Це дійсно так. В тому потрібно було розібратися комусь з вищих, що у нас відбувалося. Як тайно по одному викликали на співбесіду обурених співпрацівників де їх переконували всіма неправдами, що перестали співчувати мені, тому що я сектант, і мені не належать нагороди, і так далі. Тому я і звертався до таких високопоставлених служб в районі. Але всі вони, як бачите, є одинакові. А щоб бути точним в слові по поводу п'яти місяців, які проминули, то нагороди роздали через чотири місяці, а один місяць, директор лісгоспу, у мене випросив, щоб я зачекав своїм виступом в шуканні правди, тому що у нього були якісь великі неприємності в роботі. Від нього був забраний навіть партквиток, його справою займалася прокуратура республіканська, і він говорив мені, що як ще і справу зі мною йому пришеїть, то його справа набере дуже загрозливого характеру. І я як християнин по його проханню зачекав ще один місяць. Той товариш переглянувся з Подольським, і обидва вставилися на мене здивованим поглядами. — І ви пішли на те? — знову запитав мене той самий. — Ваш директор тим дійсно, як ви кажете, виграв у часі ще місяць, щоб діло задавнилось і ускладнило процес його виправлення. Ви про це не думали? — Що те йому на руку? — Думав. І знав, що на руку але в нього дійсно була біда, і не аби яка. Його прохання було щирим, і я пожалів його, не хотів йому прибавити біди. «Хе! Ваше мислення і правильне, і неправильне», сказав мені Подольський. «Якщо ви його жалієте і не бажаєте йому біди, то чого ви прийшли до мене?» І «Я вам об'яснюв, Павел Григорович». «Але все те візьме часу», промовив я. «Нічого», – сказав він, – «об'яснюйте». Якщо ви мене зрозумієте, що мені не головне заслужена нагорода і слава, а головне щось інше, то ви легко зрозумієте, чого я прийшов до вас. Я віруюча людина з Богом в серці, і я не хочу мстити за себе. Бог суддя кожному, і моєму директору теж. І він допустив, щоб відкрилися якісь його гріхи перед законом, саме в той час – коли він так грубо скрив до мене, мабуть для того, щоб він опам'ятався і осознав свій злочин. І як би він був, те зробив і розкаявся назавжди, що більше ніколи подібного не буде робити, ускладнень ці справи ніяких не було би. Я в себе простив, і ноль проблем. Але у священнім писані написано, коли прогрішить проти тебе брат твій, скажи йому. Проте, якщо покається, прости йому, якщо ні, візьми з собою ще декого і скажи йому, як і тоді не покається, передай ту справу далі. Як ви думаєте, чому встановлений такий порядок прощення? Знаю, що ви те розумієте, щоб людина добровільно осознала своє недобре і мала волю більше ніколи такого не робити. Якщо не осознає своє недобре, потрібно вплинути на неї і чужими авторитетами, щоб вона осознала. Як і так не осознає, тоді треба вплинути на неї законом, щоб вона обов'язково осознала своє недобре і більше його не робила, щоб зла не було між людьми. Якщо діяти по іншому скажімо, прощати як небудь. Злочинець, який не осознав свого недоброго, розростатися буде у своєму недоброму гей-гей-як, і буде порушена гармонія громадського життя, так чи ні? Не можу сказати, що не так, обізвався він. Я продовжив, але я в особистих розмовах з своїм директором не дочекався від нього осознання свого недоброго вченку. Навпаки, нажив страшної порози. В колективній розмові з ним в присутності приблизно десяти якихось вищестоящих начальників в день вручення нагород моїм товаришам ні він, ні ті решто не осознали свого злочину, чи хоча б помилки. І тоді, коли він просив у мене милості, щоб я зачекав місяць, я теж пропонував йому осознати кривду, вченену мені, і я був би простив, він був би вільний. Я дивився на його рот і чекав, щоб він врухнувся визнати своє недобре. Але рот не врухнувся сказати те. Через двадцять вісім днів нашої з ним умови, що я чекав своїм наступом на нього, він знову не на мене, навіть не дотримавши угоди ще два дні. Кому було би до ліця обурюватися першому, йому чи мені? То така мені була дяка за моє милосердя до нього. Але видно, що він вже з біди своєї веритувався, і яким був, таким залишився. Як таку людину залишити, так? А вона на необ'якій керівній посаді, як вона розростеться у своєму переконанні, що їй вся можна, і вся їй сходить безкарно? Скільки людей постраждає в майбутньому від її нахабності? Тому як конче, скільки це від мене залежить, хочу довести його до осознання своєї неправоти, щоб вона не робила дезгармонії в громадському житті, щоб не страждали більше в майбутньому відкривди люди. Якщо він і інші з ним поступили так у моїй так неординарній справі, я би сказав, великі, рідкісні справи золотою медаллю, то що для них будуть важити інші менш значні справи? Мої високопоставлені товариші слухали мене терпеливо і уважно, слідкуючи за ходом моїх міркувань. І я бачу їх зацікавленість мною і тією справою, обізвався Подольський. Безперечно виправів своїх міркуваннях, Никодим Манольович, впленути на порушників морально чи карно, щоб осознали, що так не можна. Це можливе, але щодо заслуженої вами нагороди після того, як уплело стільки часу, навряд чи вдасться. Уявіть собі, скільки це потрібно розворошити паперової бюрократії, скільки зайвої тяганини в часі те займи, а головне, я більше чим впевнений, що та золота медаль не затрималася на ВДНХ, дожидаючи вас. Ви уявляєте собі, з чого розпочинати? Уявляю, сказав я, відкриваючи свого портфеля. І виставив на стіл те, що я приготовив. Взяв у руку стопку паспортів на зразки, які були виставлені на ВДНХ, і кажу. Ось тут 53 паспорта. На мої вироби, які всі затверджені Чернівецькою художньою радою, за які присуджена нагорода ВДНХ одна золота медаль, дві срібні і чотири бронзові. Ось письмо з ВДНХ, що за ці вироби адміністрація сувенірного павільйону на чолі журі виставки присудила ту нагороду. А ось моє посвідчення, що я дійсно не марчук. І на кожному паспорті цих виробів моє ім'я засвідчує, що я є автор цих виробів. А ось копії з господських списків з ВДНХ, те я до нагороди не був представлений, а на золоту медаль призначався начальник цеху. А ось повторний список із господ кандидатів на нагороди, де вже на золоту медаль нікого не представили. І мене теж там немає, навіть на послідню бронзу. А ось письмо з ВДНХ, що золоту медаль, яка була нам присуджена, ніхто від нас не забирав, як про те, обманом нас інформувало начальство із Господу. Що ще потрібно, щоб констатувати вчинений злочин? А про те, що ви кажете, Павло Григорович, що про минуло багато часу, і те вже неможливо виправити, смішно чути. Якби ви розкопали якийсь задавнений злочин у нас, церковників, то подібної мови не було б. Ворушили б всі бюрократичні паперові барикади і архіви, не боялися б тяганини та затратеного на те часу, щоб всипати винуватцю. А як винуватець ваш брат, то тут вже... По-другому, я мало знаю, але однаково знаю, що строк давності за і злочини в силі терміном на 20 років. А ви протеставте цьому п'ять місяців? Закипів Подольський, так знайомим мені гнівом, який я не раз відчував на собі від нього, виторощив очі на мене і каже в люті, не забагато ви знаєте. Може, ви хочете підучити нас? Думаю, що вчити вас то не моя справа, а нагадати дещо, якщо ви забули, я праві. і будь хто праві. чого ви зриваєтеся, що я нагадав вам про сроки давності, як ви забули, я вам пригадав».